Vəh, 18-ci fəsil Bundan sonra göydən inən başqa bir mələk gördü O, böyük səlahiyyətə malik idi Yer üzü onun ehtişamı ilə işıqlandı O, uca səslə nida edib, dedi Dağıldı, böyük babil dağıldı O cinlərin məskəni, hər cür nətəmiz ruhun sığınacağı, hər cür murdar quşun yubası, hər cür murdar və mənfur vəhşi heyvanın oylağı oldu. Çünki bütün millətlər o qadının coşqun əhlaqsızlıq şarabından işlidir. Yer üzünün patşahları onunla əhlaqsızlıq elədir. Dünyanın tacirləri onun şəhvət pərəstliyi ilə qazanılan sərbətdən varlandı. Mən göydən belə deyən başqadır səs də işittim. Ey mənim xalqım, oradan çıxın ki, onun günahlarına şərik olmayasız, onun uğrayacağı belalara düçar olmayasız. Çünki onun günahları qalaqlanıb göyə çatdı. Allah onun haqsız işlərini yada saldı. O nə etdirsə, siz də əvəzində ona belə edin. Əməllərinin əvəzini ona iki qat verin. Töktüyü kəsadakı şarabın iki qatını töküb ona verin. Özünü nə qədər izzətləndirib şəhvət pərəslih içində yaşadırsa, Ona o qədər də işkəncə və ve yas verin. Çünki ürəyində deyir, Mən mələkət haqqında oturmuşam, Dul deyiləm, əsla yas tutmayacaqam. Buna görə də bir günün içində, onun üstünə belalar gələcək. Azara, yasa, aclığa düçar olacaq, odda yandırılacaq. Çünki onu mühakimə edən Rəbb, Allah qüdrətlidir. Onunla əxvaqsızlıq edən və şəhvət pərəsliyi içində yaşayan yeryüzünün patişahları, onun yanğınından çan tüstünü görəndə onun üçün ağlayıb ah nalə eləyəcəklər. Onun çəkdiyi işkəncənin qorxusundan uzaqda dayanıb deyəcəklər. Vay, vay halına böyüyü şəhər, Möhkəm şəhər Babir, Çünki bir saat içində cəzan çatdı. Yerüzünün tacirləri də Onun üçün ağlayıb yas tutur. Çünki onların malını Əzıl, gümüş, Qiymətli daşlar və mirvariləri, İncə kətam, ipek, Tünd qırmızı və al rəngli parçaları, Hər cür ətirli ağacı, Fil Ən qiymətli ağacdan, tunçdan, dəmirdən və mərmərdən olan hər cür əşyanı, larçın, hil, buxur, ətirli yağ və kümbürü, şərab, zeytun yağı, narın un və buğdanı, malqara, qoyunlar, atlar və arabaları, insan bədənləri və canlarını da artıq heç kəs almır. Onlar deyirlər... Ürəyinin arzuladığı bəhrələr əlindən çıxdı... Bütün cahçalanlı malların yox oldu... Heç kəs onları bir daha tapmayacaq... Orda bu mallarla varlanan tacirlər... Bu şəhərin çəkdiyi işkəncənin qorxusundan... Uzaqda dayanacaq... Və ağlayıb yas tutaraq... Deyəcəklər... Vay... Vay halına... İnce kətan, tünd qırmızı, al rəngli parçalardan paltar qeyən, qızıl qiymətli daşlar və mirvarilərlə bəzənən böyük şəhər. Çünki bu qədər var dövlət, bir saat içində viran oldu. Bütün gəmi rəisləri, sərnişinlər, dənizçilər və dənizdə ticarət eləyənlərin hamısı uzaqda dayanaraq, Onun yanğınından çıxan üstüyə baxıb nida edirdilər. Hansı şəhər bu böyük şəhərə tay ola bilər? Onlar başlarına toz töküb fəryad edir və ağlayıb yas tutaraq deyirdilər. Vay, vay halına! Dənizdə gəmisi olanların hamısının, oranın çox qiymətli malları ilə varlandığı böyük şəhər. Çünki, Bir saat içində viran oldu Ey göylər, müqəddəslər, həvarilər və peyğəmbərlər Onun halını bayram edin Onun sizin için çıxartdığı hökmü Allah onun öz başına gətirdi Bir güclü mələk daşı boyda böyük bir daşı götürərək dənizə atıb dedi. Büyük şehir Babil de böyle zoraçılığla yıkılacak, bir daha görünmeyecek. Çenk çalanların, müğrenmülerin, tütey ve şeyfur çalanların sesi artık senden gelmeyecek. Her gün sənetle meşgul olan sənetkar artık sende olmayacak. Değirman sesi de artık senden gelmeyecek. Çırak ışığı artık sende görünmeyecek. Dəy gəlin sədası artıq səndən gəlməyəcək. Çünki sənin takiplərin yer üzünün böyük adamları idi. Bütün millətlər sənin sehrbazlığınla aldanmışdı. Peyğəmbərlərin, müqəddəslərin və yer üzündə kəsilənlərin hamısının qamı o şəhərdə üzə çıxdı.